Svou první cestu do Londýna jsem odkládal z bezpečnostních důvodů celý rok. Městu se stále dařilo působit dojmem, jako by k jeho oživení bylo zapotřebí jen lehkého dotyku červeným proutkem, přestože většina vozidel na ulicích už začínala rezavět. O rok později byla změna patrnější. Chodníky začala pokrývat vrstva omítky, ulice byly posety spadanými taškami, okapy zaneseny listím. Tráva a dokonce i menší keře rostly i v puklinách, zdí a na střechách. Mnoha okně bylo vidět zborcené stropy, hadovité křivky loupajících se tapet a lesklé plochy provlhlých stěn. Parky a náměstí se staly divočinou, rychle se rozrůstající do přilehlých ulic. Zdálo se, že rostlinstvo proráží doslova všude. Kořenělo ve spárách mezi dlažebními kostkami, rašilo z v betonu, útočiště nacházelo dokonce na sedadlech opuštěných automobilů. A ku podivu, čím více se tento živoucí svět ujímal vlády nad městem, tím méně skličujícím dojmem působilo. A jak tak postupoval čas za hranici, kdy už žádný kouzelný proutek nemohl pomoci, odcházela spolu s ním i většina přízraků města, aby se zvolna vnořili do historie. Jednou, nikoli toho prvního ani následujícího roku, ale ještě později, jsem stanul opět na Picardilly Circus, rozlížil jsem se po té spoušti kolem a snažil se vyvolat svým vnitřním zrakem Davy, ještě kdysi proudili. Ale mezi chátrajícími zvolna mizejícími budovami jsem si nedokázal připamatovat nic víc než kocovinu pocit marnosti a bezcílného pachtění a přestával jsem si být jist, zda jsme ztratili opravdu tolik. Tu a tam jsem sice našel důkazy, že nejsem sám, kdo si zvykl doplňovat v Londýně zásoby, ale nikdy jsem nikoho neviděl. Naposledy jsem tam zajel koncem čtvrtého roku, kdy jsem narazil na nová rizika, která jsem neměl právo podstupovat. Poprvé na sebe upozornila burácivým rachotem za mými zády, kde si na jednom z vnitřních předměstí. Zastavil jsem nákladák a ohlédl jsem se, abych spatřil, jak z hromady zborceného zdiva uprostřed ulice stoupá mračno prachu. Od té doby jsem soustředil pozornost na menší města a obvykle jsem se jejich ulicemi pohyboval pěšky. V listopadu druhého roku porodila Josela naše první dítě. Dali jsme mu jméno David. Moji radost ze synka kalili občas pochybnosti nad životními podmínkami, které jsme mu dali vínku, ale Josela si tím hlavu nelámala. Zbožňovala ho. Stal se jí náhradou za mnohé z toho, oč přišla, a dokonce třeba, že se to zdá paradoxní, budoucnost před námi jí působila daleko méně starostí než dřív. Živost, s jakou se měl David k světu, však mluvila ve prospěch jeho příští schopnosti postarat se sám o sebe. A tak jsem své pochybnosti potlačil a raději znásobil úsilí vkládané do půdy, jež nás všechny měla jednoho dne živit. Od Davidova narození neuplynulo mnoho času, když mě Josela upozornila, abych si více všímal Trifidu. V poslední době dělají mnohem větší rámus, poznamenala. Neslyším v tom žádný rozdíl. Rozdíl v tom taky není. Dělají jen větší rámus, protože je jich tu mnohem víc. Schválně se ráno podívej. Ráno jsem při oblékání vyhlédl z okna a okamžitě jsem viděl, že Josela má pravdu. Jen za malým úsekem plotu v mém zorném poli se jich dala napočítat dobrá stovka. Zmínil jsem se o tom u snídaně. Susan pobaveně zvedla obočí. Pro tebe je to nejspíš novinka. Mám svých starostí dost. Ostatně za plotem nám nevadí. Ale stejně. Vložila se trochu znepokojeně do řeči Jocela. Nemyslíš, že asi mají nějaký zvláštní důvod, aby se sem scházeli v takové síle? Moc ráda bych věděla, jaký... Susanin obličej se opět protáhl tím vyzývavě drzým výrazem překvapení. Protože on je láká. Scházejí se za tím vším rámusem, co dělá. Tak pomalu, pomalu. O čem to vlastně mluvíš? Vlastní na ní ti to ukážu. Susan odběhla a přinesla mou brokovnici a triédr. Na trávníku před domem si trijedr přiložila k očím a pátrala tak dlouho, až našla Trifida kolébajícího se daleko od našeho plotu. Byl od nás vzdálen víc než míry a mířil k východu. A teď dávej bacha, řekla a vystřelila do vzduchu. O pár vteřin později Trifid viditelně změnil svůj Kurskýho. Zkus to ještě jednou, vybídl se mi znepokojeně. Zavrtila hlavou. To nemá cenu. Všichni Trifidi, co tu ráno slyšeli, Jdou teď směrem k nám. Asi tak za deset minut se zastaví a zaposlouchají. Budou-li dost blízko, aby uslyšeli chřestění těch za plotem, půjdou dál. Budou-li pořád ještě daleko, aby uslyšeli ty naše a my tady stropíme nějaký jiný hluk, přijdou taky. Když ale neuslyší vůbec nic, chvilku počkají a potom půjdou zase tam, kam měli namířeno. Přiznávám, že mi to vyrazilo dech. Tázavě jsem se podíval na Denise, který se k nám před chvílí připojil. Souhlasím se Susan, nelíbí se mi to. Ty potvory si na nás brousí zuby. Nepřáňej. Povídám ti, že je v nich víc, než si myslíme. Začali se osvobozovat ve chvíli, kdy jim v tom nikdo nemohl zabránit. Skoro jako by věděli, že si to můžou dovolit. Denise, to snad ne. Využili naší nevýhody s podivuhodnou rychlostí a v jejich počínání je každopádně něco jako metoda. No dobrá, myslíte, že by bylo moudřejší používat místo brokovnice, která je sem přitahuje trifidí pušky? Tady nejde o střelbu, ale o jakýkoliv hluk. Nejhorší je traktor, poněvadž ten dělá kravál největší a navíc nepřetržitý. Z pěkné dálky slyší i motor naši elektrárny. Byl bych ti vděčný, kdyby pořád neříkala, že slyší. Jsou to rostliny. To je fuk. Nějak slyšet musí. No však s nimi zatočíme. První pastí bylo těžkopádné zařízení na způsob větrného mlína, vydávající bez ustání dunivé rány. Postavili jsme je asi půl míle od statku. Fungovalo skvěle. Přilákalo všechny trifily od našeho plotu i od jinut. Když jich bylo pohromadě několik set, zajeli jsme tam spolu se Susan a obrátili proti ním plamenomety. Vyšlo nám to i na podruhé, ale potom už projevila zájem jen slabá hrstka. V další fázi boje jsme vytvořili uvnitř oplocení jakousi kapsu a část hlavního plotu jsme nahradili provizorními vraty. Zvolili jsme si místo na doslech motoru elektrárny a nechali vrata otevřená. Po několika dnech jsme je zase zavřeli a trifidy, kterých se do kapsy namačkalo na dvě stovky, jsme zničili. Také tato metoda byla napoprvé velice úspěšná, ale nikdy nezabrala dvakrát na stejném místě. Dvakrát nebo třikrát jsme zkusili použít minomety, ale výsledek byl žalostný. Navzdory našim pastím a občasným masakrům počet Trifidů, romadící se kolem plotu, neustále vzrůstal. Nijak se přitom neprojevovali. Prostě se tam usadili, zavrtali kořeny do země a zůstali dřepět. Všechny pochyby o jejich ostražitosti však stačila rozpílit jediná cesta autem skrze alej. Znamenalo to projet uličkou tak divoce šlehajících žádel. Že jsme pak na silnici byli nuceni zastavit a z předního sklajet. Zkoušeli jsme všechno možné snad déle než rok. Až jednoho dne vběhla do našeho pokoje časně ráno Susan, aby nám oznámila, že ty kitky prolomily plot a obklopují celý dům. Vstala hned z rána a šla jako obvykle podojit krávy. Obloha za oknem jejího pokojíku byla temně šedá, ale když se šla dolů, našla vše ponořeno do naprosté tmy rozsvítila. V okamžiku, kdy spatřila kožnaté zelené listy přitisknuté na okna, věděla, kolik uhodilo. Plamenomety byly uloženy v jedné z venkovských kůlen. Nabalený jako pumpa, na rukou vysoké silné rukavice a pod drátěnou kuklou ještě koženou přilbu a pevně přilehající brýle, prosekal jsem si cestu davem trifidů tím největším nožem, jaký jsem v kuchyni našel. S plamenometem jsem se zpátky do domu dostal bez nejmenších potíží. Josela a Susan stáli připraveni u hasících přístrojů, zatímco já, vypadaje dosud jako kříženec mezi potápěčem a Marťanem, jsem se vykláněl z horních oken kolem dokola celého domu a zkrápěl obléhající dav těch bestií. Většinu dnes jsem pak ztratil opravou průrvy. O čtyři měsíce později prolomili Trifidi plod znovu. Bylo na dní, že bychom měli podniknout nějaká nová obraná opatření. Nejvhodnějším prostředkem, který je mohl udržet v bezpečné vzdálenosti, se zdála být elektrifikace plotu. Než jsme s tím byli hotovi, pronikli ty bestie za plot potřetí. Věřím, že kdybychom náš elektrosystém udržovali v chodu po celý týden, nebo alespoň po jeho většinu, mohl být naprosto spolehlivý. Proti tomu ovšem mluvila spotřeba paliva. A tak byl elektrický ohradník pod proudem pouze dvakrát, třikrát denně a to vždy jen na několik minut. Slabina této obrany ležela v očividné trifidí schopnosti rychle se učit. Zjistili jsme například, že se časem přizpůsobili naší zavedené praxi zapínat proud v krátkých intervalech ráno a večer. V době, kdy jsme spouštěli generátor, se pravidelně stahovali na několik metrů od plotu a jakmile doběhl, začali se opět přibližovat. Nejjednodušší, co jsme mohli proti tomu udělat, bylo zapínat prout v nepravidelných intervalech. Ale Susan, pro kterou byli trifidi nevysychajícím zdrojem nepřátelsky zaujatého studia, začala brzy tvrdit, že doba trvání šoku odrazujícího je odplotu se neustále krátí. Větší potíže nám však nyní nepůsobily. V bezpečí našeho okolí jsme se pak dále vzdělávali v rolnickém umění, a náš život se pozvolná zabíhal do pravidelných kolejí. Jednoho letního dne našeho šestého roku jsme si s Joselou udělali výlet k mořskému pobřeží. Cestovali jsme polopásovým tahačem, přistále se zhoršujícím stavu silnic mým běžným dopravním prostředkem. Pro Joselu to byl hotový svátek. Nepřekročila hranice oplocení už dlouhé měsíce. Na jižních svazích, nedaleko od moře, jsme se na chvíli zastavili. Byl krásný červnový den. Pobřeží bylo ozářeno sluncem jako ve dnech, kdy pláže ožily smíchem naháčů a moře bylo poseto lodičkami. Několik minut jsme se jen mlčky dívali, pak se ke mně Josela pomalu otočila. Nemáš ještě někdy ten starý pocit, že kdybys třeba na kratičkou chvíli zavřel oči a pak je zas otevřel, mohlo by být všechno znovu tak, jak bývalo, byle? To už se mi moc často nestává. Odpověděl jsem. Mlčela. Podívej se na ty radsky. Letos ptáků hodně přibylo. Impresionistický pohled z dálky ukazoval městečko pod námi jako neproměnnou spletenici domků a chatek s červenými střechami, zabydlenými větším dílem movitými příslušníky střední cídy na odpočinku. Ale déle než několik málo minut ten dojem nevydržel. Přestože střechy byly stále dobře vidět, zdí již tak zka zmizely a úhledné zahrádky pohltil nepěstěný zelený porost. Ještě před několika roky lidé bědovali, jak tyhle chaty znešvazují krajinu. A teď? Příroda se dočkala své pomsty, to je fakt. Přisvědčil jsem. Nahání mi to trochu hrůzu. Jako by se najednou všechno utrhlo ze řetězu. Z radosti, že je s námi konec a že může jít svou vlastní cestou. Je s námi skutečně konec? Byle? Měl jsem na svých výpravách daleko víc času nežli ona, abych o tom uvažoval. Kdybys to nebyla ty, odpověděl bych ti, jak se sluší a patří na hrdinu. Ale že jsem to já, dám ti tu nejpoctivější odpověď. Ještě ne. A dokud trvá život, trvá i naděje. Zahledili jsme se opět na scenérii před námi. Řekl bych, že jistou šanci máme, i když tak nepatrnou. Nebýt trifidů považoval bych tuto šanci dokonce za skvělou. Ale trifidi jsou hrozba, jaké zatím nemusela čelit žádná civilizace. Kdyby se podařilo vypěstovat ty pravé auksiny, které by v růstu trifidů vyvolaly nerovnováhu a však ostatním rostlinám neublížili, mohlo by to jít, jen kdyby si s tím člověk potíral trochu mozek. Proč to tady nezkusíš? Já jsem jen průměrný biochemik a jsem sám. Skromáždil jsem hromadu biochemické literatury v naději, že snad přijde doba, kdy ji lidé budou potřebovat. Naučím Davida všemu, co znám sám, a on pak musí svoje vědomosti předat dál. Ale dokud se nenajde dost volného času pro výzkum, nevidím před námi nic než lidské rezervace. Josela sklonila hlavu. Když si přehrávám desky, nahání mi někdy až hrůzu pomyšlení, že ten velký orchestr, po kterém je už dávno Veta, stále ještě hraje pro malou hrstku lidí, odsouzených k zajetí a postupně upadajících do primitivismu. Vrhá mě to zpátky a padá na mě smutek, když pomyslím na všechno, co už nikdy nebudeme dělat. Ať to dopadne tak nebo tak. Necítíš někdy něco takového? Někdy. Ale současně zjišťuji, že stále snadněji přivykám přítomnosti. Navzdory tomu všemu jsem daleko šťastnější, než jsem byl kdy dříve. Vždyť to přece víš, Josie. Položila mi ruku na zápěstí. Mě nerozesmutňuje to, o co jsme přišli. Jako spíš to, co naše děti nikdy nepoznají. Ano, bude těžké vypěstovat v nich naději a ctižádost. My se už vzpomínek na minulost nezbavíme. Oni se ale nikdy nesmějí ohlížet zpátky. Myslíš, že můžeme? Myslíš, že máme právo vymyslet si nějaký mítus, abychom jim pomohli? Něco na způsob nové potopy světa? Třeba je to povzbudí, aby začali budovat znovu a něco lepšího. Mnohdy bývá nejsprávnější povědět dětem pravdu. Může to potom Později spoustu věcí usnadnit. Ale proč to zrovna vydávat za mýtus? Jak to myslíš? Trifidi byli něčím omylem, nebo chybou, to připouštím. Ale to ostatní? Pochybuji, že bychom mohli někomu přičítat moc velkou vinu za Za daných okolností měli pro nás jejich extrakty značnou cenu. A nikdo přece nemůže vědět, k čemu mimořádný objev povede. Dobrá, ale nemůžeme za to, že se ty okolnosti změnily. Byla to, prostě, byla to prostě stejná pohroma jako zemětřesení nebo hurikány. Pojišťovna by to klidně mohla nazvat božím dopuštěním. A možná, že to bylo právě tohle. Zásah z hůry. Ale rozhodně jsme na sebe neseslali kometu. Opravdu ne, Joselo? Jestli si tím tak jistá? Zvedla oči. Co jiného to mohlo být? Vzpomínáš si, co říkal Michael Bídley o napjatém laně, po něm jsme dlouhá léta kráčeli? Ano, ale víš, já si myslím, že jsme z něho konečně spadli. Tam nahoře kroužil kolem země a snad stále ještě krouží. Neznámý počet družic. Co v nich bylo? Ty to nevíš, já taky ne. Přísně tajný materiál. Dejme tomu, že jeden typ byl speciálně skonstruován pro uvolňování radiace se zhoubnými účinky na náš zrak. Co se opravdu stalo, to si můžeme jenom domýšlet. Ale o jednom jsem přesvědčen, že jsme si tenhle osud tak, či onak přivodili sami. Hmm. Jakoby to země snímalo část té beznaděje. Poněvadž takhle to aspoň dokážu pochopit. Jestli se to skutečně stalo tak, jak říkáš, potom je to při nejmenším něco, čemu se dá pro příště zabránit. Co jsme vlastně udělali, Bile, že patříme k těm šťastným, kteří vyvázli? Měli jsme prostě kliku, mádra. Když se zítra zase všechno obrátí, no, pak se to obrátí. Ať je zatím cokoliv. O společně prožitá léta nás to nepřipraví. A to je daleko víc, než jsem si kdy zasloužil a víc než většina lidí dostane za celý svůj život. Zůstali jsme ještě chvíli sedět a hleděli na pusté moře. Potom jsme sjeli do pustnoucího městečka a sešli k mořskému břehu, abychom si tam na slunci uspořádali piknik. Zajištění širokým pásem kamenitého pobřeží, přes nějž se nemohl žádný trifit neslyšně přiblížit. Musíme si takhle vět znovu, řekla Josela. Co nejdříve. Vyhlídky na trvalé uvěznění se zvyšovaly každým rokem. Už nyní jsme se nedostali ze Šírlingu na sever jinak, než mnohamílovou zajíždkou kolem rozlehlého území, které se přeměnilo v blata. Všechny silnice se rychle zhoršovaly erozními vlivy dešťů a záplav, nemluvě o kořenech prodírajících se na jejich povrch. Doba po níž bude ještě možno dopravit do domu cisternový vůz s benzínem, se dala pomalu spočítat na prstech. Jednoho dnes s ním uvíznu v aleji a pravděpodobně ji tím nadobro zablokují. Polopásák bude moci jezdit po suší půdě dále, ale postupem času bude stále těžší najít příhodnou cestu i pro něj. A musíme si naposledy vyrazit na pořádný flám, řekl jsem. Znovu se vystrojíš a půjdeme do... Tiše... Zarazila mě Josela vstyčeným prstem. Zatajil jsem dech a nastražil uši. Byl to spíš pocit, než zvuk. Pak to však začalo zvolna nabývat na síle. Ale to... To je helikoptéra! Kdyby byl pilot, zaletěl k nám, nemohl nás na otevřené pláži nespozorovat. Ale to právě neudělal a pokračoval směrem do vnitrozemí. V naději, že nás přece jen zahlédne, mávali jsme jako šílení. Helikoptéra však nevybočila ze svého kurzu ani o zlomek úlu. Cíle vědomě a nezadržitelně odbzučila k vysočině. Spustili jsme ruce a pohlédli jeden na druhého. Když mohla přiletět jednou, může přiletět znovu. Řekla Josela statečně, byť ne zrovna přesvědčivě. Pocit neklidu, který za sebou vrtulník zanechal, Nás připravil o náladu. V nevěřčené schodě jsme začali balit a ponoření do vlastních úvah, vydali jsme se k domovu.